Det är jag, ja. Hallå på dig, Danny. <laughs> Hallå på dig, Thomas. Hur står det till där borta? Oh, jo, tack. Nu kan jag andas ut, känner jag. <laughs> <laughs> ja, jag har hört att du har um, haft händerna fulla på sistone. Mm, jo, då, det kan man verkligen säga. Det har ju varit ett mittterminsprov, nämligen... Så att de senaste två veckorna i synnerhet får man ju säga så har det varit väldigt mycket studier och den här veckan då så, som just har passerats då, då har det ju verkligen, verkligen varit till att ligga i eftersom det skulle vara två stycken dagar med just då mittterminsprovet som var uppdelat. Ja då blev jag ju lite så här nyfiken på vad, vad är det på ett sånt här mittterminsprov? Ja. Jag antar ju att det handlar om kanjis och språkövningar av olika slag men hur såg det ut egentligen? Det stämmer i alla fall väldigt bra. Den ena dagen var ju då uppdelad så att det var att man skulle förstå just väldigt mycket av det, det grammatiska. Det var meningar som hade hål i sig så att fylla i hålen helt enkelt. Använd rätt partikel på rätt ställe, använd rätt verbform på rätt ställe. Här är ett verb. Böj det på korrekt sätt i den här meningen så att det låter bra. Mycket sånt under, under den första dagen. Och sen var det även en ordentlig, ordentlig verkligen läsövning. Så att man fick en ganska saftig textbit helt enkelt. Och så skulle man läsa den, försöka förstå så mycket som möjligt. Och sen fick man ett par då påståenden och så skulle man välja vilket påstående som var rätt. Och i vissa fall också då säga vilka påståenden som var fel antingen var det liksom ett av de här fem alternativen är korrekt vilket av dem och i andra fall så kunde det vara av de här fem alternativen vilka är korrekta och vilka är rent felaktiga liksom. det, det, det fanns även en och två frågor där man då skulle faktiskt själv skriva svaret att varför var det på det här viset? Varför valde den här personen att göra så här istället för så här? Jo, därför att det regnade den dagen, <laughs> skulle man liksom skriva det då. För då var det ett par texter som, som man gick igenom och alla texter hade då lite olika frågor. Ja, det låter ju lite som ett sånt här mardrömsscenario om man inte har pluggat ordentligt, men äh, <laughs> nu råkar jag ju veta att du har suttit med näsan i äh, studieböckerna i princip dygnet runt, så... Äh, mm. Mm. Det har väl gått förhållandevis bra, hoppas jag. Jo, visst. Det, den, den första dagen där var det lite knepigare. För det var just då, som sagt, den här läsövningen, den var inte att leka med. Och det är alltid svårt att vara helt säker på hur man verkligen ska böja ett ord, vad de har tänkt sig egentligen och om man har ett par ord att välja mellan vilket de, de vill att man använder i just det här sammanhanget. Mm. Så det, det första dagens prov, det kändes väl helt okej okay åtminstone. Men sedan det andra provet som vi hade då, där det faktiskt var just kanji inblandat. Dels skulle man då helt enkelt tyda kanjis vad, vad betyder de här? Och sen var det även då att du fick ordet som du sedan då skulle översätta till eh, rätt kanje också. Men det var, det var absolut inga problem. För det, det är något som jag har lättare för just när det gäller att memorera tecken och deras betydelse kontra att eh, komma ihåg då ord och verber och former och sånt där så att det, det andra provet då, den andra dagen där, där kändes det betydligt bättre verkligen för då utöver det dessutom hade vi en lyssningsövning och det var mycket mycket lättare än att läsa det var det, men de, de låg på andra nivåer, det, det gjorde de också det gick verkligen inte att jämföra den nivån som läsövningen låg på kontra den som, som lyssningsövningen låg på så mm. att Överlag, om man slår. Jag antar att de två proven verkligen slår ut varandra, så det är nog inga problem. Ja, vi eh, håller tummarna och hoppas på det bästa. Ja, det är, det är liksom det man får göra, verkligen. Och det man gjorde under studietiden i gymnasiet och sådär också. Betyder det att du kan ta det lite lugnt nu ett par dagar, eller det är fortfarande stor studio fram till. Eh, mittterminsuppehållet. Det ska nog inte vara så farligt hoppas jag i alla fall. Vi, vi fick inte särskilt mycket läxor förstås den här veckan utan det har ju varit repetitioner helt enkelt. Det är det vi har fått i läxa rent av. Bara för att man verkligen ska få testa de kunskaperna som man har och vars det kanske brister att man, att man liksom får reda på att man behöver plugga lite extra inför mittterminsprovet. Och det var väldigt skönt att få verkligen så att det inte blev bara en massa nya saker man skulle försöka lära sig. Mm. I övrigt så nu helgen som har varit så har jag haft en skivuppgift som har varit ganska rejäl verkligen. Vi skulle helt enkelt skriva en rapport på det här när jag och min grupp var och utforskade lite tempel. Det skulle helt enkelt skivas två stycken sidor om. Och det, det var väl lite knepigt liksom att formulera sig korrekt och sådär. För om, precis har man inte gjort alldeles för stora mm. grammatiska fel där. Men det blir spännande att se nu den här sista veckan inför jullovet. Vad man egentligen får för typ av eventuell läxa under jullovet. För det, det kan jag ändå förvänta mig. Det är ju ändå ett så pass högt tempo på skolan. Så att jag blir väldigt förvånad om det är så att de bara låter oss koppla av helt och hållet under julen. utan jag jag tror nog att det blir någonting i alla fall. Mm. Men förvisso, Ja, inte allt för mycket ändå. Lite ledighet vill man ju gärna, gärna få. Äh, att vara ledig är överskattat. Ja, det är det, verkligen. De verkar i alla fall tycka det är verkligen på den här skolan. Men som sagt, det ska ju vara ett högre tempo för att vi ska lära oss mycket också. Ja, bara man hänger med i tempot så... Ja, jo, det är ju det där. Men ja, det är bara att kämpa. Så länge det går ut för så då kan man ju springa. Det är ju verkligen sant Vi får bara hoppas att det fortsätter Att vara nedförsbacke Och inte någon ja, jo. sån här Tråkig uppförsbacke också det, När man tror att det börjar plana ut Då går det tvär uppför istället Bara ta det rep på börja klättra Ja, ja, ja vi, vi får hoppas att det gick lekande lätt Helt enkelt <laughs> nu såg jag vad du gjorde där men vi ska inte prata så mycket skola idag, därför att um, jag misstänker att just nu vill du um, bara låta huvudet svalna och låta all kunskap mm. sjunka på plats där inne. Visst, helst av allt, ja. <laughs> så vi hänfaller åt det lite barnsligare idag och pratar om... Leksaker. Åh, oh, äntligen! Ja, för ärligt talat, vi är ju båda lite små barnsliga. vi har ja. sinnet kvar och eh, flitigt använt ja, oh ja, gisses ja alltså, går jag förbi en leksaksbutik så nog dras jag ju faktiskt in i den här i Japan så är det ju inte så konstigt därför att, alltså här i Japan finns det ju så fruktansvärt mycket grejer verkligen, mm. men även hemma i Sverige så, ja, jag kan verkligen inte låta bli att om jag går förbi någon form av leksaksbutik, speciellt de större då går jag faktiskt ändå in dit och kollar dels vad som finns som kan vara nytt som liksom barn leker med idag egentligen. För det är lite spännande ändå att se vars utvecklingen har gått på det viset. Men sen är det också kul att titta på de här gamla leksakerna. Vad finns kvar egentligen? Hur har det förändrats? Det är mm. också alltid kul. Jag är ju båda gamla Transformers-fans. Ja, oj. Oh ja. Och um, varje gång det kommer en ny tolkning eller en ny film eller en ny tv-serie eller vilket mm. som så är det ju lite småspännande att smyga in och ta en titt på och se vad, vad ser de ut som den här gången och um, hur ser kvaliteten ut och vara och så vidare. Ja. För vi är ju uppväxta med de som kom i början och var gjorda ut av bland annat plåt och gummi och liknande. De, de korrekta. De slitstarka åtminstone. Ja, jo, det är, det är om någonting verkligen. Det är väl tur det är så våldsamt som man lekte med dem också. Ja, och det är ett litet sidospår men jag kan både tycka att det, det ser bättre och sämre ut samtidigt. Mm. För um, de flesta grejerna är ju gjorda i enbart plast nu för tiden mm. Och det är ju lite tråkigt för um, det var ju något speciellt att ha en bil som faktiskt var gjord i metall Där var en viss tyngd och du mm. liksom Visst. det kändes när man körde med den och så vidare Men uh, å andra sidan, nu är vi ju så oerhört skickliga på att forma plast Och göra väldigt speciella och intressanta former med det så vi kan ju mm. göra väldigt intressanta leksaker just i plast. Ja, visst. Ofta grejer som ser ut som figurerna faktiskt gör i tv-serier och liknande. För um, det var ju någonting som man kunde tycka att det diffade lite för mycket på hur leksaken ser ut. Och figuren mm. ser ut på tv. Visst. Ja, det, det där är ju någonting som även jag som tycker om figurspel det har ju hänt väldigt mycket på just samma plan där också för förut så var det ju väldigt mycket tennfigurer tändsoldater men det har ju blivit mer och mer och mer plast just av den anledningen att man kan ju verkligen bearbeta plast på ett helt annat sätt och få ett alldeles fantastiskt resultat verkligen för förut var det ju egentligen de, de mest detaljerade och de häftigaste figurerna i ett figurspel som faktiskt var gjorda i tänd mm. Men idag så går det att göra precis lika bra och bättre i plast Alltså det är ju helt sjukt verkligen vilken detaljrikendom det kan bli Och just därför så får man ju också mer korrekt utformade ansikten och sådär Så att de efterliknar mer det de, det de ska efterlikna helt enkelt mm. Ja, och um, rätta mig om jag har fel Men du är väl också en sån här hobbymålare när det kommer till figurer Mm, mm. det är jag Ja, jag vet inte om du har ställt upp i tävlingar och liknande, men, men du målar figurer så fort du får hem ett sätt där det är ja, plastfärgade figurer utan ähm, färger för att liva upp spel och liknande. Ja, jag önskar verkligen att jag hade mycket mer fritid när det kommer till det där. För just för att det är ju väldigt populärt med plastfigurer nu i spela av den anledningen också. Att det, det har ju blivit så himla. Enkelt och samtidigt ändå billigt att tillverka riktigt, riktigt bra och snygga plastfigurer. Så att man inte behöver ha de här typ kartongliknande lösningarna istället. Där det är någon form av pappfigurer istället. Som man kanske sätter in något litet ställe och flyttar runt dem på det viset. Mm. Så att eh, jag har mycket spel där hemma som har just plastfigurer i sig. Som jag verkligen, verkligen vill sätta mig ner och måla. Några har jag gjort men verkligen långt ifrån alla. Men jag skulle ju verkligen vilja... Ta hand om allting just därför att det Livar ju verkligen upp spelet mer Det gör det ju och det är tycker jag väldigt roligt Också att just Hobbymåla på det där viset Ja och de då har visat För mig har ju varit väldigt, väldigt, väldigt fina Så att eh, Det måste ju lyfta själva spelupplevelsen mm. Väldigt, väldigt mycket Ja det gör ju det Det är ju det är mycket därför Det är ju inte bara det att det ser ju himla snyggt ut Utan det är ju mycket just för att det, det, det skapar ju som Ja illusion kanske lite Och går lite långt men alltså det gör ju verkligen Spelet till en, en bättre helhetsupplevelse Just därför att det är inte antingen enfärgad Figurer eller rent av helt gråa figurer för att de inte har någon färg på sig, utan de är bara helt enkelt tillverkare. Mm. Utan att, att de har lite färg på sig att de liksom smälter in bättre med spelplaner och sånt där. det är, som sagt, det gör verkligen sitt för hela spelupplevelsen. Ja, du var väl inte helt fel ute när du pratar om illusion för det gör ju spelet mer levande. Mm. Oh, ja. Men eh, vi ska återvända från eh, spel och eh, figurer till spel och plast och liknande till mm. <laughs> leksakshandlarna i Japan. För eh, är det någonting jag har eh, gått och varit nyfiken på, det är ju hur ser det faktiskt ut? Ja, som sagt, det finns ju en anledning till varför man dras extra mycket till de här butikerna här i Japan. Det är ju för att det finns så fruktansvärt mycket här. Det finns som ingen hejd på det helt enkelt. Det säljs mycket av allt möjligt i ofantliga mängder, och det är liksom populärt med allt från just ganska typiska leksaker som när vi tänker leksaker i en leksaksbutik. Till då speciellt såna här automater du vet där man kan stoppa in en liten slant och så vrider man på någon form av handtag och så rullar ut en liten boll och i bollen så finns det då en leksak helt enkelt. Oftast är det ju någonting du ska sätta ihop själv. Ibland kan det ju vara en färdig figurin helt enkelt eller en nyckelring. Men många gånger så är det ju något som du faktiskt sätter ihop också. Och de, de är också sanslöst populära här. Jag, jag trodde faktiskt inte att det fanns i den utsträckningen. Men där jag har varit in. Alltså det, det säljs överallt. Det kan säljas sådana i vanliga kiosker. Men framförallt om man går till en leksaksbutik Då kan det vara liksom 30 sådana på rad. Om inte mm. mer. Som då är helt olika. Många av dem. Visst det existerar ju även dubletter och det är ju för att det inte ska vara så fruktansvärt svårt att hitta då den där maskinen som kanske din sexåriga pojke pratar om som man jättegärna vill att du ska, du ska ge liksom honom eller henne en, en, en boll från den maskinen i julklapp så att du inte behöver då leta igenom 30 stycken maskiner, det är bara en av dem som är den rätta. Ja, för vi har ju någonting liknande här i Sverige. Det är ju de här berömda tuggummiautomaterna som står här och där. Mm. Och där finns det ju också de som är lite dyrare där det är små prylar av olika slag i. Men jag måste ju säga att de, de som vi har här i Sverige, det är ju... Ja, det är ju skräp mer eller mindre. <laughs> alltså, jag håller med i tyvärr. Är det samma kvalitetsnivå på grejerna i de här i Japan, eller är det någonting helt annat? Jag tycker att det är verkligen någonting helt annat. De ligger på en, absolut en, en mycket högre nivå. Både vad gäller... Just hur, hur roliga de verkar vara så alltså vad man har stoppat in för någonting. För jag tycker att det är ändå ganska enkla grejer som man får från då en, en liksom sån här typisk tuggummi maskin i Sverige. Här kan man få ändå lite häftigare saker helt enkelt. Mm. Plus att det är som sagt, det är så himla stor variation på det också. Så det finns ju verkligen någonting för alla, helt klart. Men sen också bara kvaliteten på saken i sig tycker jag ligger lite högre. Och det är ändå förvånansvärt för. Det är ändå inga pengar det rör sig om. Ja, okej. Okay, nu, nu ska jag inte gå så långt kanske. <skratt> man, man tappar väldigt snabbt eh, känslan för det där med vad som, vad som är dyrt och inte. När det bara liksom rör sig om 100 igen eller 200 igen eller 300 igen. Men sen när man räknar på det så ja, visst. Alltså de, man får betala, tror jag, i, i, i snitt så är det nog runt 15 kronor det rör sig om att man stoppar in i en sån här maskin för att få en sån här boll. Det kan vara så lågt som 6-7 kronor. Det kan vara så mycket som typ 30 kronor. Mm. Men, men jag tror att en snitta där runt 15 ändå. Och ganska många brukar kosta runt 300 jen nämligen. Mm. Så att det är väl ja, 15-16 kronor eller något sånt där. Men om de brukar kosta 5-10 kronor här i Sverige så um, blir det ju 5 kronor extra där och då mm. är det kanske det som betonar um, kvalitetsskillnaden så att säga. Ja, ja. Det, det är ju verkligen det. Det är ju ändå ganska stora bollar oftast också- för att det är mer i dem helt enkelt. Det är lite större grejer- eller bara lite fler prylar i dem. Därför att man... Som sagt, ofta är det ju någon form av byggsats också- eller någon byggmodell. Och då är de kanske lite... Vad ska man säga? Lite mer uppfinningsrika- än det man har sett här, här i Sverige. De är lite mer leksaker helt enkelt. Men då måste jag ju fråga dig- handen på hjärtat, Thomas- Mm. Hur många av de här Animal Crossing-bollarna kommer du att trycka innan du reser tillbaka hem? Oj, oj, oj. jag lärde mig faktiskt ta en där tio stycken. Det i jag göra i alla fall. Jag har ju bara tre än så länge. Så att... Ja, för jag läste om att du hade tryckt en sådär och jag var ju impad, och tyckte ja Men den var ju jättesöt och sådär. Nu har jag ingen personlig relation till Animal Crossing själv, men. Men det såg mysigt ut och som sagt, mm. kvaliteten var ju tydligt snäppet uppåt, om vi säger så. Mm. Men ja, minst det tio alltså. Vi, <laughs> vi får se hur nära sanningen det är. <laughs> ja det finns väl en risk för att det eskalerar För att jag var ju faktiskt där bara nu här om dagarna På samma ställe som jag köpte Den bollen för jag tänkte att Ja men nu har det varit med mitt terminsprov Jag har pluggat väldigt mycket Jag förtjänar liksom ändå spendera 200 eller 300 igen på att få en sån här Boll till så att jag kan komplettera mitt sätt som jag redan har och då hade de ju hunnit redan att byta ut eller rättare sagt lägga till så att visst det fanns fortfarande samma typ av maskin med samma typ av innehåll som jag då köpte senast men nu hade de ju hunnit få in nya dessutom som då är i samma serie så att det skulle ju som liksom man, man skulle kunna samla ännu mer helt enkelt Så var jag var ju tvungen att köpa två stycken Från den maskinen istället För att de var ju ännu finare Och jag menar, om ni fortsätter i den här takten då, då lär det ju finnas väldigt mycket nytt På den här tiden som jag tänkte stanna här du får göra som så att du, du får köpa en sån boll till mig av valfri maskin. Så att jag själv får ta en titt och se vad det är för någonting. <laughs> ja, det, det gör jag så gärna. För det, alltså, det finns ju allt möjligt i dem också. Det finns sånt som är helt bizarrt också för den delen. Alltså, det är inte bara sånt som är fint och mysigt. Utan jag har sett de mest konstiga grejerna. Jag vet, man, man har ju en intressant smak liksom här i Japan när det kommer till vad som faktiskt är populärt vad som är roligt och sådär vad som är häftigt för dels så har det väl som alltid varit intressant verkar som med insekter här så att man kan ju köpa och få ut någon form av skalbagge till exempel. Det är väl en ganska okej okay grej ändå. Ja, vill man ha en skalbagge eller tio som står på ens hylla så får man väl gärna ha det. De är ju inte levande, det känns ju i alla fall tryggt. Det skulle inte jag kunna palla med annars. Men, men sen har jag sett betydligt konstigare saker också. En del som är så här konstiga bara för att det känns inte som någonting som borde vara en leksak. Men en del som bara är så här, ja det var ju en lustig grej. Som till exempel att man kan, man kan köpa fingerkatter. Som helt enkelt en katt som ligger på ditt finger, som har tassarna neråt spik rakt neråt liksom. Så att den håller om ditt finger så den kan verkligen hålla sig på plats där också. Men jag menar jag, jag tycker de är ganska söta det är de verkligen. Men hur praktiskt det är att ha en katt på fingret? Även om den nu bara är tre centimeter typ. Så är det fortfarande jag vet inte riktigt hur jag ska kunna bära mig åt för att, för att ha den i vardagen. Det känns som en sån här grej man tar fram någon gång och visar. Hej, kolla vad jag har för kul grej. Och sen lägger man tillbaka den på hyllan. Men att ha den på fingret hela tiden, jag vet inte. Nej, ja, det är ju inte som de här uh, Animal Crossing- figurinerna som du har köpt för det är ju ornament som man har på, på hyllan så att säga för att ja. det ska vara fint ja, visst. Mm. Om den här nu är utformad för att du ska ha den på fingret, ska du springa runt med den hela tiden? Eller? Ja, det är jag också undrar över. Ja, det är roligt i alla fall det är helt klart. Jag måste använda en klyscha här och nu som jag har lyckats låta bli att använda fram till nu. Men äm, eftersom det här är det tionde avsnittet av Engajins vardag <laughs> så, så ska jag tillåta mig att säga det. Det ah, Dessa japaner <laughs> Ja jo Jag tycker väl det är på tiden att vi faktiskt säger Säger en sån där grej Det har väl lite grannat till För det finns ju ändå några lustigheter Det gör det ju verkligen Men om vi går in i själva butiken Och inte bara står och hänger utanför Och rycker i de här äh, 15 kronors automaterna Ja jo Det är ju lätt att man spenderar alldeles för många Som sagt hundra jännare där Och så har man inte råd, med det riktigt riktigt roliga <laughs> Men det är en viktig grej för det har ju blivit en stor del av kulturen de här automaterna. Men eh, oh ja. vi vill in i butiken. Och jämfört med en svensk butik som naturligtvis kan vara ganska stor. Men eh, hur är eh, de japanska? Ja som sagt det är ju, det är ju några hyllmeter där det verkligen. <laughs> eh, nu kommer jag ju förvisso också från en mindre stad. Men jag är ju ändå Umebo och vi har ju inte de kanske största leksaksbutikerna där men sen så har jag ju ändå varit i både Stockholm och i Malmö och i Göteborg också och vissa finns det ju riktigt stora leksaksbutiker, Jag jag har varit i dem, det har jag självklart varit <laughs> men det en av de butikerna kan liksom rymmas på ett enda plan i ett varuhus här i Japan. Så man får ett annat perspektiv ändå för hur stora leksaksbutiker kan vara. Och sen när det gäller utbud och liksom produkter och sådär det är ändå mycket som är snarlik. Liksom. Det, det behöver kanske inte vara exakt samma typ av märken men det är ändå ganska samma typer av produkter. Liksom. Alltså, självklart så hittar man mycket mjukisdjur här men mjukisdjuren är ju ofta i i synnerhet Pokémon tematiserade. För, för det ska vi ju säga här och nu verkligen. Att ja, självklart så finns det jättemycket Hello Kitty. Det finns jättemycket Pokémon. Och det finns jättemycket Gundam. Alltså den här väldigt, väldigt populära, gamla mecka anime -serien. Och när jag säger mecka så menar jag då stora robotar helt enkelt som slåss mot varandra men som är styrda av människor. <laughs> för det, det är ju liksom tre stycken saker som verkligen skriker i Japan. Det gör det ju. Så det finns väldigt mycket liksom mjukis djur och det finns väldigt mycket då också. Men, men lite blandat också för den delen. Sånt som man absolut inte skulle kunna hitta i Sverige utan som är lite mera, lite mera japanskt helt enkelt. Men då måste jag ju fråga så här att um, i de svenska butikerna så ser man ju oftast väldigt realistiska gosedjur som ser ut som ja, en hund, ja. en katt eller liknande. Mm. Mm. Men jag misstänker att det är mycket mer anime-orienterade mjukisdjur i Japan. Ja, det är det är helt klart. De har ju mera det här, uh, jag vet inte vad man får kalla det för, men, men jag tror säkert att folk verkligen förstår som sagt att att det är mer åt animehållet på hur de är utformade och speciellt när det gäller att djuren kanske oftast har såna här lite speciella uttryck på sig. De är inte helt neutrala utan antingen är de sjukt glada eller så är de jättesura. <laughs> och så Och det är ganska extrema ansiktsuttryck, men, men självklart finns det ju också då de här lite mer realistiska, men jag har inte sett så mycket av det. Överlag så har jag egentligen inte sett så mycket av just mjukisdjur heller. Utan det är, mera, det är mer hårda leksaker som, som jag har tittat på. Och som jag har uppmärksammat verkligen. Ja, och då är Pokémon en av storsäljarna på både mjukis och även ja, hårda leksaksfronten. Ja, oh, ja det är det verkligen. Jösses alltså vad det finns mycket Pokémon-grejer. Och det, det är som sagt ingenting konstigt verkligen heller. De har ju allt från liksom... Bara små figurer till sådana här mera allvarliga leksakssätts där man verkligen kan... Alltså att, att det är leksaker som kanske är, är böjbara eller de kan göra någonting för att man trycker på en knapp. Eller de säger någonting när du trycker på en knapp och sådär. Actionfigurer helt enkelt. Ja, visst. Actionfigurer. Och på tal om actionfigurer som det gissningsvis finns... Um massor av gissa jag med <laughs> olika teman och former mm, mm. men där finns väl även ja en hel del dockor också kan jag tänka mig ja det gör det ju förstås, absolut jag har noterat att, att det finns en motsvarighet till Barbie i Japan för Barbie har jag sett men det är väldigt väldigt skralt utbud så det är inte alls populärt här utan de har sin egen serie istället en docka som heter L-I-C-C-A -C -C eller Rika som de säger här då eftersom det inte finns L i det japanska alfabetet. Och, och hon är verkligen, hon är helt enkelt Barbie för Japan. För där finns det fruktansvärt mycket däremot. Hon har allt det här som, som Barbie har egentligen. Fast ett skulle jag säga lite vettigare utseende för hon är absolut <laughs> inte den här modellen. Det är hon inte. Hon har lite mer... Um realistiska kroppsformer kanske ja det är Självklart så det, det är väl lite anime inspirerat också så att, Och visst anime inspirerat Behöver ju inte vara särskilt realistiskt Men det är som sagt Det, det ser då mer mänskligt ut än vad, vad man kanske kan tycka Att Barbie gör det Och hon ser mera, mer normal ut Om man säger så också mm. Hon är inte inspirerad av de här Absolut mest groteska Anime kvinnorna som finns Nej, <laughs> Nej det är hon inte Verkligen inte Ja där, där finns det som sagt mycket att hämta. Hon har sina vänner som man kan köpa också och leka tillsammans med och, och det finns självklart jättestora dockhus och det liksom finns bilar och det finns allt möjligt. Man kan köpa ett kökset och så vidare så att, och massor av olika kläder och andra accessoarer och sånt där så att det det är himla populärt. Mm. Och vad mer som jag har sett som är populärt i just docksammanhang. Som jag blev hemskt förvånad över innan jag visste bakgrunden till det. Det är Sylvanian Families, eller skogsfamiljerna som jag tror att man kan säga på svenska. Och um... <laughs> jag skulle tro att Sylvanian Families är väl egentligen ett, ett världsligt namn så att säga. Men jag har fått reda på i efterhand att de, det är faktiskt ett japanskt företag som står bakom Sylvanian Families. Så att då är det inte så konstigt egentligen då att de här djurfamiljerna eh, som det handlar om att det finns så mycket av det här i Japan. Mm. Jag vill minnas att jag såg en tv-serie om de där... För väldigt länge sedan. Det var väl på den tiden mm. när vi hade um, The Children's Channel som sen <laughs> försvann för en herrans massa år sedan. <laughs> ja. Och vad jag vill minnas så var det väl en ganska harmlös liten mysserie som riktar ja. sig till de mindre barnen så att säga. Ja, visst. Det gjorde de ju. Jag kommer också ihåg det där väldigt väl. Att det fanns något barnprogram. Att det var animerade tv-serier. Jag tror att det finns någon film också. Rent dag kring det där. Och jag tyckte det var himla fint och mysigt. När jag var liten. Jag tycker det fortfarande också. Jag, jag gillar verkligen det här liksom djurkonceptet. De är, de är himla söta tycker jag. De här djurfamiljerna verkligen. Men så är ju väldigt dragen av just Animal Crossing också. Det tilltalar mig ju hemskt mycket det också. Det, återigen så är det ju ändå just djur som, som pratar och som klär sig som människor och bor som människor och sådär. Men ja, det, det, det fanns det också nästan lika mycket som då den här Licka som det gjorde av henne. Men det är ju inte särskilt ovanligt att, att folk tycker om att se djurtolkningar utav människor för att vi har ju en tendens att äm, läsa in djurattribut på varandra så att säga. näsa klumpis mm. som en elefant och så vidare mm. och så vidare. Och när de då gör så att säga små människor som ser ut som de här djuren så. Äm, ja. Det är väl någonting som bara klickar med hur vi tänker helt enkelt. Ja, det är väldigt Och speciellt som, som barn, för jag menar, djur är ju söta. Så är det ju. Och speciellt när man är liten, jag menar. Såg man en kattunge eller en liten kanin eller en liten hundvalp eller vad det nu var som var ett djur i stort sett som var lite lurvigt av sig så alltså, Då var det ju himla gulligt och man ville ju fram och klappa och sådär. Så alltså, det, det är ju verkligen inte konstigt att man som barn liksom dras till djur. Och djur som då kan tala som är liksom levande på det viset. Det, det är ju någonting magiskt över det förstås. Ja, och det är en magi som... Um... Inte försvinner med åldern, kan jag ju säga. Nej. verkligen inte mig. För att få oss båda att låta urgamla. Så, så gamla är vi inte. Vi är i början på 30. Ja. Precis, precis. Så, ja, host, host. Att gå omkring där och... Och titta på de här små, små djurfamiljerna. Det, det, det kändes väl lite sådär. Men man kan ju som, som jag har sagt någon gång tidigare i programmet. Fylla mina så. Det är ju lätt att bara slå ifrån sig. Därför att man, man säger att. Ja men jag ska bara handla åt min brosån? <laughs> Eller liknande. Ja, man eh, hittar oftast mentalt på en ursäkt ifall om någon skulle komma fram och <laughs> fråga, men eh, i regel behövs det inte. Men, Nej. Eh, men någonstans känner man ändå behovet av att jag, jag behöver vara en ursäkt för att jag är här ja. inne. <laughs> det, det känns ändå alltid himla roligt när jag liksom går in i en läsbutik, och den enda anledningen till varför jag gör det det är min egen anledning. Liksom, <laughs> så att... <laughs> Men om vi går lite från det söta till det lite mer action-laddade. Mm. Vi pratade ju om Transformers här precis i början och du nämnde Gundam mm. i förbifarten. Hur mycket robot, action och liknande i leksaksväg finns det? Oh, ja. Alltså jag blir nästan skrämd av att se hur mycket det finns här. Och i synnerhet Gundam. Alltså jag förstår att det är populärt. Och jag tycker själv om ett par Gundam-serier. Jag är inget jättemekka-fan. Även om jag tycker att det är ett häftigt koncept. Men jag är inget jättemekka-fan. Och jag är inte övertjust i Gundam. Men jag tycker heller inte det är dåligt. Men alltså shit. Vad det är populärt och stort här i Japan. Det, det finns så mycket Gundam. Så att. Jag förstår verkligen inte var allt kommer ifrån. Hur kan man producera så här mycket? Hur kan man variera det så pass mycket? För det är verkligen hela pallar och, och liksom hyllor och väggmeter. Alltså, man har ju hela avdelningar på en leksaksbutik som handlar om bara Gundam, verkligen. Så det, och det, det är inte bara Gundam, utan det här med, som sagt, med robotar. Det är ju så populärt här. Det. Får jag ju verkligen säga alltså att det finns ju mer än bara Gundam som är sånt också. Jag, jag såg väldigt mycket av just såna här robotgrejer att du kunde köpa antingen då för att själv liksom klä ut dig litegrann halv som halv till en robot. Alltså robotdelar som man liksom tog på sig helt enkelt och sen då även bara människor som kunde bli robotar rent av eller då människor som som sagt går in i någon robotkostym eller sådär. Väldigt populärt verkligen. Ja det är ju ganska intressant att du säger just det här med att äm, populariteten för jätterobotar är stor men det ska vara med äm, mänskliga piloter eller vad man ska kalla dem. Mm. Som just i den här Gundam eller i äm, Neo Genesis Evangelion är den heter. Mm, mm. För äm, jag är ju som sagt ett ä, gammalt Transformers-fan. Det var den serien som jag tyckte bäst om när jag växte upp. Och ä, på senare år så upptäckte jag att ä, japanerna hade gjort en, en, en fortsatt tolkning på den ä, gamla tv-serien som ä, USA producerade i samband med då, Transformers Generation One. Och <hör> några av spinofferna de gjorde där, det var att de försökte ändra så att det skulle vara mänskliga piloter till då, Transformers också. Och när det inte riktigt funkade. Då försökte de hitta sätt att göra. att Jo men eh, vi kombinerar så att det är robot och människa. Det vill säga de här headmastersen så att säga. Men det, det är människan som har kontrollen. Ja ja. Mm. Och jag har aldrig riktigt gillat de där tolkningarna. För jag, jag accepterade helt enkelt. att Jo men de här robotarna kan tänka och agera själva. Och en helt annan art eller vad man ska säga så att säga. Men det har tydligen inte funkat i det, i det japanska tankesättet. Nej, och alltså det är ju faktiskt sådär mest hela tiden när man tänker på det. För det finns ju ganska många serier ändå som, som har samma koncept. Det är just det här med att det är stora robotar. Men de ska alltid kontrolleras av människan. Kontrolleras de inte? av människor, då är de onda. ja, då är det monster. Ja, visst, då är det monster som kommer från en annan värld och som ska utplåna mänskligheten. Det måste inte finnas en människa där för att det ska vara en god maskin, liksom, som inte bara handlar om att det ska vara ond, bråd, död. Det är ju ganska lustigt egentligen, men ja, visst, för all del det är ja. <laughs> olika kulturer och olika tankesätt. Ja, visst. Men det är ju rätt så Intressant att ähm, den kulturen som ändå odlade fröet som skulle bli Transformers är inte riktigt accepterade för vad det är det har blivit. <laughs> ja, nej, visst. <laughs> ja, jag, jag är glad över den Transformers som vi har fått uppleva i alla fall och som for vi fortfarande får uppleva. För jag har sett en och två just Transformers spin-offer om vi ska säga här i Japan. Som jag aldrig har talat om tidigare. Nu kommer jag tyvärr inte på vad namnet på den ena var. Den hade något form av mera krigiskt namn. Den hette inte bara Transformers, Det hette Transformers någonting. Och de leksakerna så bara konst tyckte jag. Ja, men de finns åtminstone. Jo då, det gör de i alla fall. Det finns några Transformers som är just de, de Transformers vi var om, som vi har växt upp med och sådär, och som även just finns idag. Men det finns också några som är lite mer konstiga. Men jo, man ser ändå Transformers lite här var. Det, det, det är ju inte jättestort verkar det som. Men det är ju inte konstigt heller just därför att som sagt det är de här Gundam och mecha där det verkligen är Mechas. Någonting man träder in i själv. Det är ju det som verkligen är populärt. Det är ju lite spännande ändå att äm, robotintresset är stort. Ja, jag kan ju inte säga att jag klandrar dem. jag menar nog tycker jag att det är rätt häftigt med robotar också så att... Men du, nu har vi pratat Pokémon, vi har pratat lika, vi har pratat Sylvanian Families och Gundam och ja, allt möjligt. Jag blir jättenyfiken på, vad är det som du skulle säga som är det absolut mest populäraste när det kommer till leksaker i Japan? Det kan faktiskt vara då, om vi nu bortser från som sagt, det är ju liksom ganska självklart hur stort Gundam är. Det är inte konstigt verkligen, men, men tåg tåg verkar de ju vara väldigt fascinerade över och det är väl egentligen inte heller så konstigt faktiskt för att det är någonting jag vetat om väldigt länge att det finns ganska många tågsimulatorer som är exklusiva för just Japan. Jag har ju sett tågsimulatorer som som man kan köra som är på engelska också. Det finns ju sådana datorspel men här finns det ganska många sådana tv-spel också, bärbara tv-spel där man helt enkelt är tågkonduktör eller tågförare eller vad det nu är för någonting som är just med tåg att göra och det är klart, jag menar, Japan är väl rätt kända också just för sina tåg. För den här Shinkansen till exempel, Bullet Train som är så himla snabb och så himla lyxig och sådär. Och sen också att det finns de här monorails på något ställe åtminstone. Jag har inte sett något sånt här i Kyoto ännu. Det är nog inte en tillräckligt stor stad för att ha de här lite häftiga futuristiska tågen. Men jag förstår som sagt att det finns en tågkultur här verkligen och det är de egentligen inte helt ensamma om för att jag tyckte det var ganska kul och häftigt med tåg jag också när jag var liten och det går ju absolut att köpa saker hemma i Sverige men det känns ändå som att det är en lite större grej här och att det är någonting som många barn verkligen tycker är häftigt de ser upp till det man vill liksom bli ett tågförare när man blir stor och att det kanske inte är en grej som föräldrar gärna liksom inte drillar men som de gärna förespråkar att ja men det här är ett bra och tryggt och säkert yrke för det kommer alltid att behövas vi har gott om tåg i vårt land de kommer aldrig att sluta köra ungefär mm. Jo men Japan är ju ganska tydligt en tågkultur mm. särskilt med tanke på um, hur omfattande deras um, lokaltrafik och distanstrafik verkar vara Ja, jo men visst så därför finns det mycket just vanliga saker. Alltså de här allra enklaste plasttågen som bara åker runt, runt, runt på en, en cirkulär slinga. Som egentligen inte typ går att stanna ens utan det är bara automatiserat och det är väldigt enfärgat alltihopa. Det kanske följer med en tågstation, det följer med några personer. Men det, men det är inga detaljer i om tågstationen är en stor röd liksom, byggnad som har ett par utskurna fönster och en dörr kanske. Och personerna i sig, alltså de här kunderna som kan åka i tåget, är kanske bara klossar, klossar med en rund boll på som är huvudet. Men sen finns det ju också betydligt häftigare, då, alltså mera detaljrika modeller. Både sånt som är leksaker fortfarande verkligen är gjort för att lekas med att man kan koppla ihop då. Både spår och vagnar och, och bygga upp sitt eget tågsamhälle men det, det går ju att gå steget längre också självklart att det finns mycket tågmodeller där modellerna är mer till för att stå i en bokhylla då det, det behöver inte vara just att man ska faktiskt limma och hålla på och måla och sånt för det finns det ju det är just den här hobbydelen eller avdelningen i en leksaksbutik den brukar också vara ganska stor och det har ju också med Gundam att göra för just sådana typer av modeller det är ju inte bara leksaker alltihopa det är väldigt mycket som är liksom limma ihop Också. Men sen finns det också då sånt som är färdigt. Alltså. Det, det är en leksaksmodell som du bara tar ur från förpackningen och så har du den antingen ståndes framme. Du kan ju alltid leka med den men man, man ser tycker jag på dem att det är inte är så mycket leksak som det är just en, en ståtlig och prydlig modell. En, en sån typ av modell som mest ska stå i någon form av monter. Man ska liksom inte leka med den utan den är för fin för det. Så det, det är också väldigt populärt. Och det, det skulle jag känna är som väldigt typiskt för just Japan. Det, det verkar vara populärt här. Så där kommer att vara um, många tåg i julklappar i år med andra ord. Ja, jag misstänker att tåg och Gundam är ju förmodligen det som verkligen dominerar julklappspaketen helt klart. Jag har ju dessutom påbörjat lite grann en, en ny hobby här om man nu kan gå så långt som att säga att det är en hobby men jag har börjat lägga pussel också för det, det finns det också en, en del av eh, av vad jag har sett och när det gäller motiven så självklart finns det de här klassiska jätte jättevackra pusslen som verkligen är som tavlor och det säljs ju också då ramar. Och sånt här speciellt typ av klister och lim som man ska använda just för att limma sina, sina pussel när de är färdiga och hänga upp dem på en vägg. Det finns jättemånga sådana här jättevackra naturlandskap eh, eller det är bilder på djur eller det är väldigt realistiska målningar. Men det finns ju också fruktansvärt stora mängder med anime och manga och spel. Sådana relaterade pussel. Och det är ju jag väldigt svag för, så att eh, jag har som påbörjat det där som en liten sån här. En liten hobbyterapi-grej att om jag då vill ta det lite lugnt och varva ner inför att jag ska sova till exempel efter att ha hållit på att plugga en massa. Då kan jag sätta mig ner och så lägga lite pussel och sen rama in det och sätter upp på väggen. Men, men än så länge på då den här tiden jag har varit här, vilket ju vi ändå är typ två och en halv månad, så har jag bara, bara färdigställt ett pussel. Och jag har två till som väntar som skriker efter uppmärksamhet. Och um, jag vet vad det är för ett pussel. Ja, ja, du har ju sett det. <laughs> det är ju ett Studio Ghibli inspirerat från eh, ja. min granne Toto, om jag inte minns Precis. fel. Precis. Ja, nej Det stämmer bra det. Och jag kan ju <laughs> säga att det andra pusslet som ligger och väntar här näst kommer ju också från Studio Ghibli. <laughs> ja, de har så himla fina pussel från just de här filmerna. Och I övrigt så är det spelrelaterat det som jag har köpt till mig. Det finns jättemycket där också. Där, där är det också ändå farligt verkligen hur hur snabbt pengar kan gå åt för man tycker att, ja men ett pussel det är ju, dels ger det mig det här nöjet med att lägga det och sen blir det ju också en väldigt, väldigt vacker grej att hänga upp också, så det är ett bra sätt att få klä de nakna väggarna på så att det inte bara är saker som hamnar på en massa hyllor och väggar har ju gått om, hela fyra stycken <laughs> så att <laughs> Åh oh, jösses jag. Du eh, får lov att eh, uppdatera din blogg med eh, dina pussel när du har lagt dem färdiga för, eh, för jag misstänker att eh, några av våra lyssnare också blir nyfikna på eh, att se dina motiv där. Åh oh, ja, det lovar jag. Och jag ska ju verkligen nu när jullovet kommer från och med den 21 december eh, så ska jag verkligen lägga åtminstone ett helt pussel till eh, under den tiden. För jag har inte köpt så Jättestora. Det, det största jag köpt är nog 300 bitar har jag för mig. Det kan ha varit 500 men jag tror att det är 300 bitar Så jag vill inte, jag vill inte ta med de här tusen bitarna så åtminstone inte just nu. Jag är ju ingen van pusselläggare heller så att det är bättre att köpa de som ligger på allt från bara 100 bitar upp till 300. Jag tycker att det känns mer rimligt just nu. Väkling det lägger man ju på en halvtimme. <laughs> ja, alltså seriöst, det tog ju Totoro-pusslet. Det tog ju faktiskt bara en timme att lägga och det tror jag var 150 bitar. Jo, men sen var de väldigt likfärgade i, i tonerna så att um, de jo. hade varit svåra att sortera men, uh, men ändå, väckling. <laughs> <laughs> ja, jag lovar att avancera. Vem vet, när jag kommer tillbaka till Sverige då kanske jag är det Puzzle Master <laughs> eller någonting. Pusselmeister. Det blir en äh, spännande upplevelse att se i så fall. Jag kommer inte bara ha problem med liksom utrymme som det är hemma i min lägenhet där i Umeå. Med alla prylar som jag har. Och alla prylar jag får med mig härifrån. Utan nu kommer mina väggar dessutom att börja så här. Hallå! Du har för mycket som hänger här på oss. Du får äh, lägga pussel med pusslen på väggarna. Ja. ja, det är nog faktiskt då. Det finns en risk. Men du, innan våra plånböcker skriker alldeles för mycket av skräck nu när vi mm. dräglar över allt vi vill köpa. Har du något spännande leksaksrelaterat ord till oss idag? Ja, det har jag absolut. Jag tänkte att vad kunde väl vara mer passande än just ordet för leksak? Som då på japanska är omocha. Det är två stycken kanjis som bygger upp det här ordet. Där det ena är att leka. På, liksom, det, det kan användas på flera sätt, men, men att, att leka i alla fall. Och det andra är verktyg. Och det menar jag inte bara fysiska verktyg, för det kan det också vara. Utan att man har medel för att göra någonting. Alltså ett sånt typ av verktygsord, så att säga. Så att, att leka och verktyg eller medel, det, mm. det blir helt enkelt leksak. Så om man direkt översätter i den här kontexten så skulle det bli läk och att göra ungefär. Ja. Tolkat av en som har um, noll koll på uh, det japanska språket. <laughs> ja, jo men, men faktiskt så. Det skulle man definitivt kunna säga. Och faktum är ju att om vi då tar det här ordet nu och mocha och så använder vi det tillsammans med Asobu som jag nämnde för något avsnitt här på tal om spelhallar och att att roa sig, att underhålla sig själv, att, att då till exempel gå på bio eller att helt enkelt spela på maskiner och sånt där. Tar man omorcha och asobu så kan man säga omorcha det asobimas och det är helt enkelt att leka med leksak. Ah, en liten lek med ord där helt enkelt. <laughs> ja, det kan man kalla det för, ja. <laughs> Men då känner vi oss båda upplysta, avläkta och eh, går ifrån leksaksaffärerna med ja, tunnare plånböcker och stora påsar. Ja, det är precis vad jag gör. Och mindre utrymme hemma också. <laughs> och har utökat vårt ägande i plast med eh, ja. flera procent. <laughs> Men jag tycker att vi håller oss lite kvar på um, leksakstemat även till uh, nästa avsnitt för um, då är jag jättenyfiken på hur firar man egentligen jul i Japan? Ja det tycker jag också att vi tar och utforskar för det, det är jag själv väldigt nyfiken på nu när jag har fått som sagt lite julkänsla ändå av den musiken som spelas i butikerna och man märker att det, det pyntas ju ändå på sina ställen och julstämningen börjar komma även här i Japan även om det ju inte är liksom en jättestor högtid för dem så... Det, det märks som sagt. Så att jag, ska, jag ska utforska det helt enkelt. Och jag kommer nog förmodligen att göra det med några av mina svenska vänner från skolan också. Så äh, ni ska bilda en liten oas i, äh, i Japan och fira jul tillsammans <laughs> helt enkelt. Ja, det, det kan nog bli lite grann åt det hållet. Det, det vankas nog julbord och jag har faktiskt redan utbytt en julklapp också. Så att, äh, <laughs> det, det är juletider det är. Det. Ja, då kan jag ju säga att jag definitivt ser fram emot nästa avsnitt och jag är säker på att våra lyssnare också är nyfikna och eh, väntar på att få sätta tänderna i ämnet. Det låter mycket bra. Det, det ska bli väldigt kul att få leverera. Men tills dess så vill jag också passa på att tacka dig än en gång för att eh, du har ställt upp och berättat om eh, dina erfarenheter och dina iakttagelser för eh, jag vet att du känner dig ganska sliten nu efter eh, mittaminsprovet. Ja, jo. Jag skulle behöva få lite nackmassage efter då alla timmar som man först och främst har suttit och ägnat åt att eh, stirra rakt ner i leksböcker och så ser ändå dessutom i klassrummet när man faktiskt hade provet för det var ju ändå mm. någon timme som gick åt. Där, så nu ska det bli skönt att få koppla av helt och hållet Ja du ska både få vila huvud och nacke tycker jag <laughs> Tack, tack ja. <laughs> Och vi vill också säga stort tack till våra lyssnare Som följer med på den här resan Utan er hade resan inte varit värd att göras Och vi hoppas givetvis att vi alla hörs snart igen Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Mata är show. Mata ne.